Eloides da Coruña El Rambas desde Coruña E noedes da Barcelona Estrenado Original, un podcast que para non supongo a boa forma de enxer horas mortas dunha tarde de domingo e esperamos que para vos tamén empezamos Un tema que quería sacar eu é, eh, bueno, algún non sei, algún pode, pode que dos que nos escoite pode saber o ou... Eh, que, que estamos poñendo tamén os episodios en YouTube, ¿no? Estou diría que eu hasta agora estuve me encargando principalmente sí, de facelo. Sí, est estamos poñendo el hoy, efectivamente. Eh, sí. bueno, básicamente fago un par de tonterías co vídeo, collo audio e eh, que se ve xa unha animación polo de que non seña simplemente unha imaxe estática, ¿no? Entonces bueno, básicamente estou no subindo eu. E eh, bueno, algún de vos tamén escoitaredes escoitado o episodio ese de no que falamos da música, ¿no? Okay. entonces a ver es la nosa sintonía es eh, la eh, historia que, que hay detrás es eh, la sorprendente popularidad que tuvo o año pasado porque fue el sample que utilizaron para la canción de all time road Old Town Road eh, eh, que fue la razón por la cual escogimos como, como sintonía en realidad en fin, está todo explicado en el capítulo 3 del podcast, 3. puede ser Eso, poneremos un, un enlace para o que non queira Pero bueno, básicamente Confiábamos que era unha canción Que éramos libres de utilizar estas cousas eh, E creemos que seguimos sendo libres de utilizar Ahora ben, pasa unha cousa Que no Youtube Está eh, Está marcando os vídeos Como que non poden ser monetizados Que nos dá igual Pero a mí a parte que me resulta máis curiosa É que o episodio 1 Non ten restriccións E o episodio 2 e o episodio 3 si a teñen. E o algoritmo de Youtube está detectando a canción perfectamente Ghost de Nine Inch Nails. Pero, polo que no primeiro episodio, non a detecta ou, ou se a detecta non xe importa. Tedes alguna teoría de por que nos está pasando isto? Eu creo que non a detecta. Non é que non xe importe Supoño que estará automatizado Que se encontra calquera canción Que este nunha base de datos eh, Que a, que marque o vídeo Como non como non monetiz monetizable eu, eu, el... o, o que fixen eh, uh -huh. É que, que non sei exactamente Foi, foi mirar na, na conta de Gmail Que temos asociada O ao a conta de Youtube, a ver se nos mandara a Youtube algún tipo de correo explicándonos por que nos desmonetizaras, pero eu non encontrei ninguna explicación non sei por que dices que nos detecta que é ghosts pero que non la desmonetiza suponho o... que o verán a conta de Youtube sí, na, conta, na conta, cando tens a, a lista a lista dos vídeos eh, digamos, aparece como pues, bueno, aparece ali restriccións de, non sei exactamente as, as frases que pon, ¿no? pero basicamente en resumen é o que nos o que nos di, ¿no? Que hay unos vídeos nos que sí, Ay, ver, sé, No idea sé, no sé, bueno, non no me acuerdo exactamente onde aparecía, debe ser aquí no que lle YouTube Studio. Uh -huh. eh, vídeos. Eh, literalmente eh pues hai na tabla, en algún momento, dos vídeos do canal que pon visibilidade, pues, podes ter vídeos privados, etc. como pues, xa, xa sabíades, públicos, ocultos e en restriccios, hai na columna de restriccios na que pon ou ningunga, como o, o capítulo 1 sen embargo, no capítulo 2, no 3 en realmente no draft do cato que estuve, estuve facendo este, este fin de semana Pon literalmente, reclamación de derechos de autor. Este vídeo contiene material protegido por derechos de autor. Por lo tanto, el usuario que ha subido el vídeo no podrá monetizarlo. Entonces... Eh, dentro de los detalles pon que... Dentro de los que detalles pon, pon que... Efectivamente, eh, 36 coast for 9-inch nails. E pon eh, política de titular de derechos de Monetizado en algunos territorios El vídeo no se puede monetizar, bla bla bla Ingresos anuncios pagados Al propietario de los derechos de autor Entonces, sí. amiga que... ¿Viste es que, lo que pone en titular De los derechos de autor? En nombre de The Null Corporation <risa> El conjunto vacío <risa> Se está llevando Es una buena táctica de YouTube Dice, ah, el conjunto vacío se lo está llevando No <risa> <ríe> bueno, que, como decíamos antes eu creo que non nos importa moito pero isto a min provoca me dudas de, de por ejemplo de, eh, sobre os dereitos de, de John Kio, que foi o que fixo a base que despois ou utilizou ou, que despois utilizou um, eh, como se chama? sex Nina X para a canción entón provocame certas, certas dudas ¿no? porque eu, polo que din na, na Wikipedia a licencia sin sabreu nada deste tema tampouco eh, os, te os términos literalmente que pon é eh, share non commercial entón, share non commercial, con eso entendería que Youtube nos desmonetiz os vídeos, pero do, o que non entendo é que eh, John Kyo ou mm. eh, o Lil Nas X, podan lucrarse sen pasarlle eh, sen pasarlle cartos basicamente a Nine inch nails. Que foi o que entendimos que pasaba nese, nese, nese caso? Eh, bueno, non sei sé si, se si realmente non se está lucrando Nine Inch Nails de Roger do do, pero entendo que a veces va a descargar. Eu creo, Unha das cousas que comentamos creo que naquel capítulo fora que o seu primeiro número un nas listas de do Billboard eh, fora con esta canción porque constan como compositores desta de, de canción eh, Articus Rose eh, e Trent Reznor os, os componentes de Nine and Snails entón se constan como compositores eh, parte dos fallartis estarán recibindo o que pase que eu Bueno, non sei, eu, a mí, eu entendo que eso vai en contra do que era a filosofía no, Igual non tanto do que era a filosofía do Creative Commons como como tal Pero do que parecía que era o o que o interés inicial de, de Nine Inch Nets, non Que era como vamos deixar que se que o utilicen libremente Que o refagan que facan remakes e demais eh, Parece que non era tanto, o non sei, da un pouco... Eh, o feito de que estén lucrándose con él tampouco a sensación de que non era tanto vamos a respetar a libertad creativa de todos como vamos a ver si alguna desta escuela eh, sacamos pasta de aquí que faino resultar menos poético sí, na no sé, sí. no, parte que comentabas a verdade, non diría que o dereito a autoría implique dereito a recibir cartas cobrar Se, non no sei como está a nivel legal pero eu, o que tiña entendido é que en algúns países entre les España eh, non podes renunciar a autoría de autor que directamente si tú creas unha obra e a queres compartir libremente benchesga e dices no no non, tens que cobrar e tens que dar a nosa parte mm. bueno, a conclusión en calquer caso é que seguramente non nos compensa darlle moitas voltas Uh, e eh, a petición para os nosos lectores non é que nos escoitedes en Youtube nin en ningún outro lado momento. <ríe> Entonces, <danos> a, <ríe> ver, a, ver, a petición escuitarnos pero en ningún lado específico quería decir, me han visto sí. bueno, pues ese é o meu pequeno pis de follow-up eh, sobre, sobre capítulos anteriores eh, que bueno eh, nada, espero que vos resultase interesante pero bueno, seguiré, por lo que bueno, no sabía esto descubrir en directo O, o vídeo que subín o, o borrador do capítulo 4 pues tamén está reconocido igual como xa pudisteis ver É raro que se lle colar a don Primeiro a sí, ver, é, sí, sí, é, é curioso é... A verdade que eh... por cierto, podemos aproveitar para mencionar que o, o, o capítulo 4 sin sin con esto querer decir que o teñades que coitar en Youtube porque non somos completamente neutrales con respecto ás plataformas pero O vídeo é unha é unha dif o sea, diferente con respecto aos anteriores, creo que nos quedou mellor, máis variado, máis con ten máis, máis contido, con, con máis profundidade. Eh, estará, estará colgado probablemente antes que que <risas> like e subscribe. Sí, deseda like e comentade, dadíos comentarios e todo isto. <risas> bueno eu, A verdad é que en, eh, ahora acordeme de que en Instagram hai anos, pasaram unha cousa curiosa que é que nun colgara un vídeo dos carnavales de Fogg, no que había unha charanga vestidos de, Storm, de Stormtroopers bailando unha canción e eh, eh flaghearam por los derechos de autor de Star Wars decir, a, ver, a ver, por ver que estáis un xante disfrazada na calle escribínlle así, Oye, por favor Instagram people, esto es una coña de, de carnaval. Dice, ah, vale, pues bueno, eh, eh, quitaron. Pero sí, sí. Que fue fácil, eh, ¿eh? Más fácil de fue, que... Fue muy fácil. Fue... con o sea, Ahí supoño que te dará la opción de, de justificarte por algún lado. Sí, sí, que no quisieron hacer antes de hablar con vosotros. Sí, pero no. porque entiendo que tampoco, es decir, tampoco tenemos derecho. Ningún intención, pero en principio... No. A todo para dirir que que no nos nosotros non nos move o diñeiro, pero que esta canción está en Creative Commons. Pero precisamente, pero se é Creative Commons de, de non comercial derivativo, como se chame, é igual que parte da da licencia precisamente é, que non se pode facer un uso comercial dela. o raro, o raro é que poida facer despois eh xanquío e venda unha base utilizándoselo. Eh, Podría pensar... O, o raro é que os dereitos dos nosos vídeos os teña de Null Corporation. <risa> <risa> Vou... E, e, e mandar moi amablemente eh, un, un correo. A ver, para que nos informen. Eh, a, ver se, sí, así, eh, eso, a ver se nos contan algo. Basicamente solo porque isto é un podcast e hai que ter contenido e hai que chelo <risa> Entonces, solo por eso va dar <risa> Aí E mais, incluso solo por eso podemos mandar un correo amable, outro correo agresivo <ríe> e ver a comparativa, a ver, a ver... <ríe> eu, Como xa sabedes, eu traballo de eso, bueno, para que nos saiba, creo que algún día o mencionamos, é parte do meu traballo é ser soporte técnico, así que non queremos. Entonces, queremos amable. <ríe> non queremos mandar un correo agresivo, non importa <ríe> informar a coña de, de... No, no, exacto, exacto, parece, Son parece son, inca son incapaz. Porque hai xente ao outro lado, parece-me bien. Neste, neste caso, habrá bots outro lado. Por si nun futuro asías dominan o mundo, somos moi pro -bot. Desde este podcast. Isto non sabíamos cando grabábamos, pero sabémoslo cando editamos. Nada, al xinal, está en podgalego. podgalego.agora.gal Muy bien. Siguiente tema. Bueno, Tiremos apuntado un tema en... Eh... Pero realmente non teño moi claro que é o que quero decir, vos ou, ou que non, eh, nin, nin, cale a, nin cale a conclusión que quero sacar. Eu, eh, a partir daqui, creo que chegamos a parte do programa na que, máis incluso que hasta ahora, eh, só estamos eh, individualmente descargando cousas que nos frustran ou nos molestan, e eh, soltando un pequeno monólogo e eh, deixando de caer a ver se si lle interesa ou lle aporta algo pero eu escuitando o, o último programa que editei eu foi o primeiro que fixemos durante o aislamiento é dicir, o que gravamos a finales de marzo é, no cual estábamos intentando, é, pois, en fin pronosticar se si os cambios sociales é, se terían futuro ou non, ou serían permanentes ou non se a partir da hora Eh, se utilizarían máis metracrelatos nas farmacias ou nos supermercados, se xa si democracias occidentales estaban en franco declive, cousas das cuales temos moito conocimiento, eh, eh, unha opinión autorizada. E despois de, de editarnos durante tres horas, eh, oh, perdón, despues de editar o que era tres horas de conversación, no que acabaron sendo, non sei se... Si, 50 minutos de, de condensado, realmente acabei moi harto de nosotros explicándonos cousas, eh, eh, de inventándonos, en fin, non sei, de cuñadeando, en definitiva, cuñadeando, sin ter nin puñetele a idea. Eh, Cada é unha cousa que, que creo que tomamos como bandeira da, detrás da cual enorgullecernos, que que somos moi periquitos. Escuitamos podcast, eh, aprendemos cousas, E despois eh, contámonolas aínda que non peñan moito a conta Eu contámonolas aínda que non nos interesen A todos, sabe eh, Eu aprendín o de Por exemplo O de que a, a nosa sintonía Pois pues, era o, a, o de que a canción orixinal Na cual estaba basada O éxito de Lil Nas X, era a unha canción de Nine Inch Nails E puxen una de, de sintonía Para poder explicárvolo porque aprenderon a cousa eu mentalmente son un, un, un chapón de, de colegio destes que se le, que se levantaba na silla para poder eh, poñeer o, o dedo máis alto para que a profesora ao mirase a él para poder contestar el e como mentalmente sigo sendo ese neno pues eu fixen todo todas as maniobras posibles para poder contarvos esta historia porque me parecía moi boa Eso para min é ser pedante se si queredes un man planer se si queredes, un periquito, en definición gloriosa d'Adriana. De eh, eu, o Norgulleza Méndez. É eh, como son, tampouco pode ser de outra maneira. Hai veces que me que, digamos que ten fases facetas negativas, como por exemplo, que non paro non sou capaz de non eh podcast aos meus amigos, aínda que sei que non nos van usar e que incluso é contraproducente porque os van acabar odiando, pero é eh, como son como me, caigo caigome simpático sendo así ahora eso é moi fácil confundir eso con acabar sendo o cuñado que opina de todo e sabe de todo e, e de todo ten unha unha opinión que tens que escuitar porque porque xa vai Decir decirse sí ou si sí. dá medo que que caigamos nesa deriva e da sensación ou ten sensación editando o podcast que que estábamos cando nesa deriva Eh, xa está, este era o meu. Bueno, esta era unha e a outra vertiente é que eh, unha unha cousa que me dice moito Adriana é que se si te das conta é trampa. Entonces, se se que tú non eres a clase de persona que solta rollos é que é que é eso, que que se si, si dices, "Non, eu que non son un cuñado eu non fago isto", entonces estás estás caendo na na estás sendo un cuñado de outra maneira distinta, estás facendo trampas. Entonces, apetecíamos comentárbolo e a vez párceme que é traicionarme a min mismo comentárbolo. Estou, estou estou dividido, non sei que facer. Eh, ao mellor isto non se do panada. Eh, non teño ningún tipo de, de conclusión definitiva nin de maior maior profundidade ca isto. Eu creo que eu, eu creo que o a pouco que se nos escoite e digo escoite na vida real ou no podcast, pois a xente un pouco sabe máis ou menos por de que colleamos como quen di nesta línea no, de eh, de entre comillas, pois sacar temas a veces non sei se oscuros ou que sacamos dun podcast de algunha maneira, no? Eh, ao final é inevitable non acabar mínimamente opinando des temas no? É, de feito, o mero feito de contalo, eh resumilo, dar resumir ao final é opinar de alguma maneira, no? Porque te estás quedando, estás sintetizando a obra original, no? Porque por moito que lle que lle a xente que escoite o original, eh ao final acabamos resumindo e contando a xente esas cousas que escoitamos ¿no? e resumir, de alguma maneira, estamos dando opinión e resumindo, que iramos ou non moitas veces estamos cuñadeando ¿no? entón, a, mm. creo que pouco que se nos escoitase por unha parte no podcast en a vida real que nos conoza non se sorprende de alguma maneira que, que chegamos aí ¿no? e, eso por unha parte Entonces, moitos saben a donde viñeron, de alguma maneira ¿no? ademais de que algúns dos nosos ointes pues, son directamente xente que nos conoce Pero eh, eu ver, teño que decir agora, indo ao concreto do, do episodio A mi non me, no me deu moito a sensación Porque, de feito, agora sí vou tirar de, de pedante pero Non sei sé si se escoitastes, pero eu vou me comparar con un episodio Que básicamente foi moi similar Ainda que os puntos concretos non es, eran os mesmos O episodio especial coronavirus de Conversation with Tyler Non sei sé si se escoitastes No, no, Pero no, basicamente fixaron o mesmo que fixamos Nosotros Empezaron a sacar temas de eh, Esto o coronavirus vai no cambiar ou non? Pois pues eu penso que ti si tal tal tal e eu sinceramente Vale que esa xente que falaba ali son opinadores Profesionales De alguma maneira, ¿no? e teñen un bagaxe moito máis alto Que outros de cara a que a xente O siga ou siga a súa opinión Pero eu vexo un cambio moi grande e Sobre todo no nivel De certeza coa que nosotros falamos <risa> Sabes? Es no, tal... que é bon eu creo que é bon o sea, se que nosotros creo que falamos con un nivel de certeza e sempre dicindo esto de alguna maneira é entretenimiento a min pareceme que esto é así e despues xa miramos se me equivocamos pero eh, normalmente os a xente que en internet se trata de cuñao eh, ou ou tertulianos profesionales ou opinadores profesionales ou Tyler Cowen que por outra parte é unha persona que respeto moito fala con un nivel de certeza moi superior E iso é bon pa cando acertas, é malo pa cando te equivocas, realmente. Ah. Eu oído o episodio que falamos aí a cachiños tamén algunha vez de, de dudas que tiñas coa adicción, esas cousas, a mí non me deu a sensación de que fose de que de que facendo cátedra de ningunha maneira, non? Bueno, a mí dá a sensación de que somos suficientemente eh... Coidadosos coa maneira na que nos expresamos, como pa que non pareza que estamos entando cátedra. Claro. Pero dame... eh, pero nunca a, a, a intención que temos ningún dos tres é eh, de vir aquí a explicar nada a Naide. Isto claro. é eh, entretenimento no. puro. Eh, sí, eh, claro. é entretenimento para nosotros, pero <risas> Pero non sei, sé, non sei, sé. non me non me sinto incómodo em eh... Más que nada, porque despois, por exemplo, revisei o... hai unha entrevista que mencionamos bastante a... no mundo de, de suances a, a Timon Cicarton Ash. e Despois revisei-na e realmente o... o resumen que fixen dela foi completamente, eu diría vos, completamente mal feito. Eh, Resumín partes que, é dicir, tiñen máis importancia a contestacións que realmente non eran o, o foco central da da entrevista, pero alguén podría pensar tamén, foi un resumen sesgado en certa maneira foi, non? Eh, porque... Todo, todo resumen ten sesgo sí, eh, eh, consciente e inconscientemente pero... Claro, inconscientemente as cousas nas que me fixei fijé eu fixei-me porque son temas nos que me interesaban máis que outros, nos cuales pasei máis por encima porque non, non me preocupaban tanto o que sei, sí. o sesgo existe sí. pero... Incluso desa de maneira tan relativamente aséptica que, que tomamos de, de sacar os temas, que foi como eu escutei esto, esta conversación, e por eso sacamos o tema, que ao final eh, parecía que o fío condutor da nosa conversación foi eso. Incluso eso, pois pues, non acaba de ser todo aséptico e obxectivo que realmente debería. En, en, en todo está a nosa opinión. E despois acabamos dando opinións de todo, e acabamos según o momento no que derivamos, e non derivamos porque se nos quentas a boca, senon máis ben todo o contrario. Eu creo que foi como por ir tendo que rellenar cousas e acabamos dicindo que non, en fin, que non sabíamos se a democracia española era o que a democracia é que non está moi, non está moi claro se si, si en Corea do Sur era democracia ou era pertencia toda a Samsung, que eso creo que sí. ditei. Sí, sí, sí. sí, porque porque non sei se vos acordades, pero o momento que eu dixen, bueno, sí. que de unha maneira moi moi razonable, é perfectamente con con todos os Este, con todos os matices que queirades entón con moitas dúbidas e sempre tendes cátedra pero eu dixen que no Corea do Sur era unha criptocracia dominada por Samsung <ríe> eu, eu esta, esta Entonces, maña esta eu, eu es creo que está para... sendo moito máis duro agora con Corea e con Samsung que no capítulo eh? eu esta, ma, esta maña censurei a rama nun, nun grupo de WhatsApp precisamente con esto <ríe> si sí. Chamei de Corea do Sur, Samsung Land. <risas> A ver, eu, eu nese punto en concreto, unha vez máis, creo que se notaba claramente, unha vez máis, que non estabas, digamos, criticando uh, ni intentando no, sí, tirar eu... abaixo o réxime de Corea entendo, do Sur, sinon que, que notaba, y, eh, estamos falando aquí desde o profundo desconocimiento dun país tan lonxano como é Corea do Sur para nós. É desde a improvisación, que é un fracaso absoluto, Nosotros nos poñemos, a gravar eh, e gravamos ao lugave e o que sae sae e hai veces que penso, xoder, podíamos lo no ter preparado pouco antes e demais historias, pero é sí, sí. un hobby que facemos os domingos pola tarde e xa preparamos a suficiente porque eh. a mí se me permites, no é, o medo O, de maneira non, non comparto ese medo que tens Eu cando últimamente nas redes sociales O que veo neste, neste mundo de, de, de influencers e, e creadores de opinión, e creadores de contenido Estas cousas É unha cousa que me molesta cada vez máis É as dúbidas de eh, sobre eh, se Eses sesgos veñen por cartos Básicamente creo que, de alguna manera, en este caso está claro que no, porque nosotros no sacamos cartas de nada de esto, ni sacaremos... Como xa explicamos... Como se explicamos en, veces. No, pero, videos, creo entonces. que vídeos... Eh, xa levamos unhas ascuant... non sei, sé, polo lo menos creo que con Rama eh, sí que falei eh, por separado, no por ejemplo, un par de polémicas con algún divulgador científico que tiña intereses... Sí. De, de... Bueno, creo que se pode decir. Como é eh, es mi pediatra... É eh... Débora García Blesa, no? No, no, é Lucía, mi pediatra Lucía, mi pediatra, uh -huh. eh, tamén é unha, é unha divulgadora eh, Non sei que, non, re, non recordo exactamente Non vou mencionar aquí os, os eh, Pero houbo, houbo críticas, digamos, ao seu conflicto de intereses que podía ter eh, Un par de actuacións que fixo, creo que, patrocinadas Por alguna marca de alcohol, se non recordo mal Pero bueno, en xeral, polémicas nas que vou entrar Tampouco pretendo criticar a Raquel, no? A, a Lucía, perdón, a Raquel, Raquel no sei que tampouco prendes distintical. tampouco prendes distintical. Pero no? creo que a e tamén pasa con Débora, con Débora, tamén, con Débora sí, eh, eh, autora de, de como se chama o libro? "Se les escapan as vitaminas" ou algo así. Sí, o, sí, o, sí, ese, no, sí, esa, se escapan as vitaminas. Ban, bueno, tamén creo que é unha unha conocida química divulgadora, influencer, non sei sé, como tal, ¿no? eu, sinceramente cada vez que a vexo, Ahora é unha persona coa que teño dúdas de eu Por exemplo, unha serie de artículos que sacou sobre a conveniencia ou non para o medio ambiente de do uso das bolsas de plástico ou non. Hmm. Por exemplo, eu sinceramente leín de maneira moi escéptica esses artículos pensando que había intereses detrás. Intereses económicos de alguén que lle pagou para eh, opinar claramente nun, nun tema que é moi difícil e que pode ter toda a razón do mundo. Eh, eu, a verdade, leínos con dúdas de... ¿Son a su opinión o son a su opinión porque hay una marca detrás que le interesa que teña esas esas opiniones? O, eh, por cambiar un poco de sector, por ejemplo, eh, ¿non son capaz de leer un tweet de, de, de Rayo sin pensar... ¿Cómo es? Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo, sí. sí uh -huh. ¿Non son capaz de leer un tweet sin pensar que hay gente que ya esté pagando detrás por tuitear? Que non teño, teño cero, teño cero información, por supuesto ni cero <risa> que parte, pero no. básicamente eh, eh, ahora vivo nun mundo okay. no que cada persona no. que ten más, sí. de, te, que ten máis de x seguidores, penso que hai calequenho está pasando detrás, e seguramente hasta que lleveixa as declaracións da de renta desa de xente, nunca máis me volverei fiar <risa> completamente <risa> favor, ese o medo bueno. que eu teño de, se nosotros nos convertimos en eso, esa xente que se non lle mira se ve o IRPF, non sabes se a súa opinión po, podes, podes perder o medo, Eloy é o argumento que lle a dar a, a no é hora é que directamente eh, o que podamos decir ou deixar de decir aquí pouca importancia ten quiero di 20 reproduccións como moito sí, sí, sí. tirando moito para arriba eso eso, eso, eso por supuesto ¿no? sí, sí evidentemente pero eso tamén é en primeiro lugar é susceptible de cambiar Igual, tamén de repente, igual, de repente, nos, nos volvemos aquí virales por alguna... Mm. <ríe> igual, nos censura Corea do Sur no. de repente... No, es... E cap... temos un montón de visitas desde Corea do Norte. Decir, novo capítulo, CC <ríe> Samsung, famosa... CC Débora, CC Rayo, <ríe> CC eh, eh, que, eh, Lucía, mi pediatra. Non sei, xa vos digo, eu eu estou tranquilo, non é polo que me contas, e por eso que dixen agora, tamén estou moi tranquilo, porque está tan tan tan tan lonxe, pero bueno, comentábamos un, digamos algo que non me gusta de de, de, de, de opinadores profesionales, básicamente, que non ah. no pretendo decir de maneira despectiva, pero é verdad que hai xente que ao final parte do seu negocio é opinar e crear contenido que leva embebida a opinión e cobra por ele de dunha maneira ou de outra, seña por anuncios, seña porque lle paga un periódico, seña polo que seña, é que que non saibas ao final se que que se sesgos son naturales ou son dinerarios sí, Eu, desde claro, que pensaba, en alguna ¿no? cuenta vexo que hai xente que dice, pois, pues, non me pagan por decir esto, pero tal Aí é cando pensas, poño, pues, entón paganse por decir outras cousas claro. Eu, eu de feito, por exemplo, unha guía de estilo de Eloy no LinkedIn que non sei se me seguides, pero é unha cousa que ainda estou afinando pero quero, de maneira separar Eh, os, os posts que fago que son de cousas interesantes da miña empresa pero que se a xente os ve mellor pa min no? pois, a, nova versión de non sei que programa pois eso interésame que xente o mire porque pues, supongo un éxito relativo superior na mía no meu traballo gustaríame separar eso de Eh, pues escuchado este podcast que eh, escucha este podcast que pode ser interesante para vosotros. Bueno, cambio de idioma porque en general solo escribir en, en español, como por línea pero o que me parece curioso é que utilices o LinkedIn para as cousas. Para a segunda, para as cousas interesantes, por moito que teñan un certa similaritud co a tua faceta profesional ou demais historias, sería o típica cousa que eu poñería no no Twitter, ao no Twitter, no, na no... Bueno, no meu caso en Twitter, que é a única rede social que teño vosotros, Pero ele xería... Deixaría... Vosotros seguidesme no... Soledesme seguir no, no Twitter non sei, se, no sei se me ledes algunha vez no, no LinkedIn Realmente, poderías decir que un pouco Parte das cousas que conto Son cousas que comparto tamén no Twitter Pero, non sei, outras veces Compartín cousas que son Como máis de nicho Ou sei que, sei que os meus contactos que leen Fago sei cousas de elementos finitos, o que, bueno, para que saiba o que o que pois pues, non o comparto directamente no Twitter, de algunha maneira, non sei sé, que os contactos ou 60% dos contactos que teño en LinkedIn eh, sí que o si sí que o tal, no? ou teño compartido por, eh, algún algún falando de podcast, que é o que falamos moito aquí, teño compartido máis de un Conversations with Tyler En, en Linkedin destes que son máis de management tal e cual porque tamén hai xente que ao final da miña empresa e de outras que que, que lles vai ese rollo eh, entonces comparto máis ali pero bueno moitas veces esa segunda parte que, que dicimos fago pensando que é unha audiencia diferente son no, contactos parece, diferentes pareceme parece un bon uso de Linkedin na verdade sí, non non sei sé hasta que punto é un estendido porque o Linkedin non Non o utilizo como rede social na cual podes estar mirando un timeline e leas, eh... eu, creo, eu creo que a idea de LinkedIn original era esa, era ser unha rede social, un timeline e tal, eh, que, bueno, sempre dentro un perfil de máis profesional, pero que, muy, básicamente, a maioria da xente, sobre todo en España, se usa exclusivamente para pa parte profesional pura. De feito, hai outra cousa que a xente... Tú utilizas o LinkedIn, Javier. Eu o único que fai foi retuitear ou relinquedinear o que pón a miña empresa. É que... O dar o dar o dar me gusta. A verdad é que non sei ni si... O que estás dando é recomendado. Como que algo... Recomendar, basicamente, é relinquedinear. É, pues pois o que faigo. que cambio porque o relinkidea a rama. Pero é o único que fago, pin, pin, pin. O a miña experiencia <risas> que leo teña, que comparto, cando tiña traballo é <risas> que o mellor unha vez ao ano me acordaba de actualizar se si cambiaba o puesto ou algo polo estilo ou te poner, Dentro da de miña experiencia tamén poñen poñe que estuve facendo este proxecto en Francia e non menciones que tuve un accidente de traballo ali Conozo casos de xente que efectivamente deixou traballo Como é meu caso, é que agora pois anda máis en LinkedIn, pero buscando ofertas de traballo, etcétera Pero xente que o utilice como rede social e que, que pase tempo en el, como paso eu en Twitter, é... non conozco moito, pero igual é a miña experiencia. igual o... vos o que sei de LinkedIn tamén, se queredes. E tamén, de feito, casi hasta sirve tamén un pouco de segue para, outro, para o rant que é o siguiente que tiña eu, que era un pouco e todo se, un pouco en concreto no LinkedIn, ¿no? Pero LinkedIn en sí, pois pues, como disti, por suposto ten esa parte de búsqueda de traballos, esas cousas de que a xente te atope, eh, un currículum virtual, se queredes, eh, indexable eh, esas cousas, ¿no? Eso por unha parte. Eh, ahora agora ben, eh, eu Ahora vou cuñadear no tamén un pouco, pero diría que des, sobre todo desde que eh Desde que se co GDPR, desde que se controlan os más mails, estas cousas é que hai que ser máis serio con, con ese tipo de envíos, de envíos masivos. Pois pues LinkedIn converteuse nunha alternativa para facer chegar a moitos contactos eh, o que tilles queres facer chegar. ¿Mm? Eh, eso por unha parte, eh, por unha parte eu diría que se aumenta eso, pues, de maneira relativa está matando esa outra parte de red social de temas profesionales que podría ser interesante. ¿no? Que, que, como dí Rama, eh, como dí Xestino, eh, que, que, que hai ben pouco. ¿no? Eh, sinceramente, a maior parte dos meus compañeros, o único que fan é eh, eh, pues relinquedear o que di, o que lle interesa o que lle interesa a empresa. O cual a mín pareceme horrible, por outra parte, porque entonces ao final, eh, de verdad, eh, de alguna maneira, é como simplemente nos reaccionando a, a, a presión social ou presión empresarial sí, o claro que... mundo sabe non pasa nada ¿no? porque basicamente pues, eu agora relinquedineo relinqued, relinquedineo cando me cami de, de empresa relinquedineo mm. o, o que diga miña nova empresa mm. pero claro se eso é así o que non vale é que me digan que a miña marca personal é moi importante que o que teño linkedin tal tal cual porque é vox populi que é todo mentira o que hai dentro son todo intereses todos persoais, ¿no? Entonces, pois pues bueno, de algua maneira esa, esa pelea futil que teño eu para que eh, para, mantener, para manter para manter a miña personalidade no? alí, de algua maneira. Porque eu se si non me preocupo do tablón ou como se chame, o timeline de LinkedIn é porque sei que se meu primo repite algo, relinque algo, vai ser publicidade da súa empresa etc etc hai hai moi voss exemplos de xente que reliqueinea cousas da súa empresa que poden ser como que decía antes no pues eu que sei puedo contar tamén o exemplo no de que era intereses da miña empresa pero que relativamente me sinto orgulloso pues un dos, dos eh, pues, compartígo un par de vídeos que fixemos en concreto de demostracións eh, que fixamos recientemente básicamente non unha cousa pequena pero dicir Oe, a verdad que creo que este programa é a bomba, que sinceramente o penso, ¿no? Pero mm. evidentemente a xente que o lea ten que saber que eu estou sesgado. Pero eso non significa que eu non poida dicir isto, que ten a, xente, a mí o que me gustaría que a xente, pues, eh, que, que non, pues eso, que é difícil, é, difícil. Vos vos? Eh, eh, eh, sí. é como estar, é como estar facendo eh, un pouco jardinería de eh. No, é de un cultivo a largo plazo no, no LinkedIn. É, sí, como, sí. é como coller un, un fragmento ou un prado e ponerte a cultivar nel algo. Mm. É complicado o principio, pero olle como como xa che dixen outras cousas, encomiable esforzo, eh, razonable, eh, e ojalá que xe te utilizase máis como utilizas tú, eh, de esa maneira, pues, teria máis... Bueno. Sería máis fácil o teu, pero... Eh, eh, eh, digamos que unha batalla un pouco seguramente, seguramente perdida, eh? Eh, por, por outra parte, albate unha señal que podría ser boa, pero eh, outro día, por exemplo, compartí unha cousa, no? Eh, eh, eh, porque a realidad é que hai un par de programas de software libre que a min me, me, me dan a vida no meu traballo. Eu dixen eh, pues, igual que lle comparto do, dos programas da miña empresa, pois pues, tamén vou dicir estes programas, usadeos, por favor, eh, Publicidade e un aplauso para a comunidade que os desarrolla Etcétera, etcétera bueno, Recomendou eso Xente que está na místa en líneas De contactos, pero que sei que nin lle vai Ninllevain ninllevain estos programas Porque non usan, porque se dedican a outra cousa totalmente diferente Pero claro Danlle a like, como que en di Por decir Oye, loi, yo te doi a like Ya me darás tu like cuando lo mío <risa> Ay, Pero es que eh, Entón sentime todavía peor Delle de, de like para que, pa que tú valor o sea, como se dice valorase positivamente non calde a as súas cualidades sí, sí, algo así eh, digo. Bueno, peor todavía Pero bueno a todo todoto que no, nin ni comencei o que vos que quería comentar nin se quera do, do linkedin e sobre outras redes nin se que era isto Eso é o estado do, re, do linkedin antes do coronavirus desde que chegou o coronavirus Eh, pois de repente nin sequera valía para ese uso o Linkedin porque cheu, encheuse de xente de mira mi a uh, mira, mira, miña empresa mira a miña empresa cantas máscaras imprimimos en 3D no, no, meu sí. nicho de, no meu nicho de contactos era mira cantas máscaras imprimimos eh, mira cantas simulacións de mentira facemos de xente estornudando Simulaciones de fluidos que parecen súper complicadas Pero básicamente son colorines de Colorines sí. Darle, eh, hacer un mínimo detrás. Sin sí. nada detrás Que pues se dino en el mundo, garbage in, garbage out Para simplemente sacar colorines eh, Que parezca científico sí, sí, pero como é evidente que, que non ten ni idea alguén que, que se dedica a modelización, pois pues poderás facer un modelo ben, pero non tes parámetros para facelo. No? Exacto, a xente púxose a facer e as marcas, as marcas directamente e individuais e bueno, eh de todo, pero de repente encheuse totalmente. Entonces non servía nin pa o segundo e non servía nin pa o primeiro o LinkedIn. Pero de beraxe un punto que empezaron a salir artículos da comunidade dicindo por favor deixade de facer simulacións de mierda que isto o que fai é é o contrario quítanos quítanos credibilidade a comunidade a comunidade de, eso, de simuladores eh, eh, xa compartido con vosotros un día eh, a raíz dun tweet tamén que, eh, que soltou Somos Post PC é un homen que non sei como se chama pero eu teño explicado, explicado un par de entrevistas se fala así de tecnoloxía e tal e cual e, él estaba farto de como o seu timeline de Twitter se convertira en gráficos de coronavirus previsiós a dentro de dúas semanas de xente que non sabía nada de epidemiología nin casi de visualización de datos mm. e, estaba un pouco tamén queimao de alguma maneira de en que se convertira o seu Twitter igual que eu estaba de, en que se convertira o, o, o meu timeline de, de, de LinkedIn eh, ese é o meu round non sei se vosotros está queimados con como cambiou alguna das vosas redes sociales eh, en tempos de, de coronavirus tamén ou non? Ou, ou non notasteis cambios ou vos afetou pouco? Bueno, evidentemente sí. é curioso porque tú como, como tens un uso máis profesional, ou esa sensación que me dá de todas as redes sociales, non só do, do, do LinkedIn, senón posiblemente tamén de, de Twitter eh, claro, tú o que detectas é a vertiente de profesional, se si queres, de xente que está intentando facer publicidade má ou menos éxitosú da, da súa labor empresarial uh -huh. Eu o que detentere que eh, sigo a demasiados periodistas e a demasiados opinadores e a demasiados politólogos ou que señen que un día son epidemiólogos o día siguiente son economistas e o día siguiente son uh -huh. eh, críticos morales eh, uh -huh. sobre, sobre, a, sobre ese mismo política sobre esa mesma costumbre canda fan os docino político contrario e eh, Ao final, sí, a o ver. teu é un exemplo do mismo De que, como decía Esto vai ser un, un desvío un pouco grande Pero estou escutando un podcast Que, que normalmente é de, de NBA que de no, Unha serie de vídeos en Youtube Que normalmente é sobre NBA Que de The Ringer eh, Que últimamente están falando constantemente Do, do, do documental de Netflix sobre Jordan E o tipo dixo, falamos desto porque é o único show in town, porque é o único do que se pode falar, nada, nada, non hai nada máis que este pasando. E tuite todos os días é o mismo, un montón de xente que dice, vale, cal é o circo que chegou xa a ciudad, vamos a ponernos a dar voltas na noria, no, os circos non tenen noria, vamos a saltar polo aro... Sí, vamos colgarnos outra vez sí. eh, Gracias, Javier Javier A final é eso Nas redes sociales, pues, no 2008 Todo mundo era experto En inversiones inmobiliarias En a caída da bolsa eh, pues, Cada crisis dos migrantes todos éramos Expertos en relaciones Internacionales, en control de Fronteras, en axuda Humanitaria eh, final opinamos do que hai na actualidade, do que se moven os tempos e, e un pouco esto enlaza co, co que contaba antes non é? de opinar sin saber sí, pero a xente que sabe moito dun tema, tamén canto máis sabes, máis dudas e canto máis dudas menos opinas Entonces os que realmente saben, os que realmente deberían estar aí eh, explicando cousas pois pues están con unha bata de laboratorio investigando e eh, eh, bueno, suerte temos que algún eh, se dedica tamén á divulgación. Claro, a outra cuestión é que o que dice o que dice Eloi de que haya empresas que fan que fan mascarillas que queren sacar vídeos de que, de que están facendo mas con mascarillas ou, ou máscaras protectoras, pois pues, oye, non no me, no me parece mal en absoluto, non? No. Parece. Oe, eh, un pouco peor facer simulaciones de mentira. Vo dizer, mira que Pero, pero incluso, bueno, non sei, sé, que incluso eso dices tú, bueno, pois pues, ao final se si o teu traballo é eh, levar redes sociales a unha empresa ou parte do teu traballo, porque a mellor non estamos falando de empresas enormes que teñan alguien que se dedique exclusivamente a, a eso, a a relacións públicas, pero alguén culla descripción laboral está pois levar as gracias públicas da empresa, pois, bueno, non sei, é dicir, entendo que o faiga. Tambén entendo que se eres o décimo en facelo, e encima ao, ao teu modelo, a xente que o fixo, que o terá que saber, Che dice, oi, non é particularmente bon, queda bonito nas fotos, pero non programas moito del, pois tamén está, está en facer o teu traballo ben, pois non sacalo. Sobre todo se non é original Se non, é, se non ten mérito Pero eu Tampouco vou meu de alguén Que que faiga mal o seu traballo Ou que faiga mal o traballo dunha maneira incompetente olle. Cada un fa o que poe A, a, sí. a mi non me molesta eh, Que colguen o que queiran eh, O que eles mandan empresa Tal eh, Nin que se ateñan o tema De actualidade Porque ao final eh, é, é o que manda Pues, as tendencias eh, tales, si todo o mundo tam, ah, vamos a ver estamos dentro dunha pandemia da maior desde hai un siglo e eh, eh, ao final isto eh, é un monotema inevitable o sea, é algo que non non viviu unha cousa igual a nosa generación e quizá nin a dos nosos pais Entonces, a ver é algo que ten que reflejarse en todas partes tanto na vida pública, nas na, na redes sociales, en todas partes. Isto é algo que trascende. Que vos está, está traendo alegría a este confinamento, ajudándovos a resistir durante estes 50 e pico días de, de aislamiento social? Pues Empeza, se queredes, eh? a verdad que... Eh, tú podes empe... empezar porque porque os teus son os máis complicados, entendeis? Sí, no, igual, as miñas notas... Bueno, como as miñas notas son un pouco crípticas... Como xa é Lore no podcast, eh, xa podemos aclarar. Eh, Eloi te é unha maneira de... de poñelle nombres crípticos aos seus proxectos personales pa que, pa que resulten máis interesantes, a política que utiliza as notas que temos en común para preparar o podcast é similar el, el poñe cousas que, que non nos deixan de todo claro de que narices está falando, pero a verdade é que nos, nos chava a atención o suficiente como para que lle preguntemos, que igual é unha, unha boa maneira de, de asegurarse de que o tratamos no podcast. Fago sin querer, pero é verdad que reconozco que as miñas notas que poño no documento ese de traballo que temos son un pouco críticas. Desa, a, das, sobre isto que falamos de que nos de que nos se mantén entretido, eu esta vez puxen i FTT, e puxen Wikipedia as Twitter. que, que por outra parte non di nada, ¿no? Eu eu, eu, Entonces... eu pouca información. Podemos facer o que xa é unha traducción do, do podcast que é intentar desdifrar a Eloy entre o primo e o Maseu. Ah, e, efectivamente, te temos os dous claro, if this, then that... Falte xa unha te, non? Sí. Ah, falte unha te. O millón mi, non é eso, cuidado, no, o millón é que hai trampa. <risas> vale, é eso, é eso. Vale, entón, if this, then that, non? If This sí. and That, para que non o, no o conoza é unha página web, un servicio online, se que debes, onde un basicamente se rexistra e pode conectar eh, distintos servicios redes sociais, etc que, eh, que nos dos que seña propietario barra usuario ¿no? Entonces, un exemplo moi típico, por exemplo moi típico para min que, eh, que sería pero bueno primeiro vou dar un exemplo un pouco máis Más, eh, más, eh, de, de redes sociales más famosas de maneira, ¿no? Eu non uso desta maneira, pero un podes fa, podría facer que todas as fotos que lle dê eh, like no Instagram, por exemplo, publicálas no Twitter, ¿no? Entonces esta página web de algua maneira detecta que o teu usuario eh deu like no Instagram e automáticamente, por supuesto, previamente se ti lle daches permiso, publica por ti no Twitter. Esa foto, ¿no? Eso sería un exemplo de If this, then that Pero bueno, É simplemente un exemplo, ¿no? É a verdad que estuve Argallando bastante co esto Entón estuve en entretenido Entón que al final Tampouco saquei moitas cousas Pero bueno, Estuve en entretenido Conectando eh, Conectando sobre todo O que todo esto empezou Porque, eh, digamos, Eu antes eh, Usaba moito o Pocket O Pocket é un servicio Que antiguamente Chamabase Reddit Later Que básicamente era para Guardar links para ler para Despois, ¿no? como o seu nome indica. Deixei de usar un pouco en parte porque o que me gustaría guardar non era só artigos, no, sino que tamén me gustaría gardar vídeos e eh, o Pocket e eh, outros enlaces, podcast eh, e non, non me non me cubría todo isto, no? Entonces, pasai a outro servicio que se chamaba que se chama Raindrop, pero tamén o tiña un pouco abandonado porque eh, era un pouco máis ou resultou un pouco máis complicado andar guardando os tweets e eh, o guardando Os fios ou guardar os podcasts de maneira separada Entóns, provello if this then that para, uh, para utilizar a partir do que saco con Twitter, do que saco dali, do saco dalo Intentar eh, Ter isto un poquinho máis gestionado eterno ter no, drain, no raindrop isto Empezando así, pois xa dixen Ah, pois vou conectar o raindrop E eh, o que está na carpetiña de artículos vou meter no meterno o pocket Ah, eh, ah que, vou a ver Que máis servicios hai E dixen, ah, teño o Reddit sen utilizar Ah, pois Eh, empecé cosas, incluso hasta mezclé Alguna empresarial Vin eh, que también funcionaba con Vin que también funcionaba con Coa Wikipedia Entonces empecé a investigar, ¿no? Eh, eh, puxé en alguna de estas y eh, básicamente estuve probando servicios eh, Desde luego, chegué a sitios muy, muy sorprendentes Hay un poco interesante, seguramente Para, para todo el mundo, pero empecé a buscar eh, Cada vez que sale algo no Twitter eh, Cada vez que algo sale algo no Reddit De... Eh, Palabras relacionadas cos programas Con que traballo eu Ou co nombre da empresa que me, que me chegase unha notificación ao teléfono Esto petou meu teléfono totalmente Porque, bueno, eu traballo para unha empresa que se chama Alter Pero Alter é eh, moitas outras cousas Sí, é unha Unha editorial, unha revista eh, Unha librería en Barcelona Unha estrella Unha personaje do Assassin's Creed También. Que eso é do que está uh. eh, internet cheo Sí, hostia, que además sacaron Un Assassin's novo Tira, es que, ni me enterei porque básicamente tuve esa regla tuve na cap, tío, No podía utilizar, no tenía acceso ao <risa> meu <sea, un> móvil. <risa> <risa> eh, bueno, esa tuve na cap á rapidamente, entonces básicamente estuve un perdento tempo con, con, con, con eso, estuve entreténdome entretendome. Eh, e de feito atopei, bueno, eh, a, de feito cheguei ao segundo punto, que es Wikipedia as Twitter. Eu teño aplicación de Wikipedia no móvil. y eh, e eh, bueno, máis dunha vez pode ter configurada así para pa ter unhas tags que se, ou, bueno, se, ten unha sección de tal día como hoxe palabra do día ou sí. eh, tendencias, estas cousas, non? entón, por unha parte, co it this than that, mantén unha regla que os, os artículos que se están editando moi, eh, que se están editando moito que me chegaste tamén unha notificación ou un mail de resumen ou link Hay por otra parte directamente en la aplicación de Wikipedia. ¿Os artículos en general o os artículos que tuviesen que ver con T o algo por el No, que... no, no. En este caso, Calgera. en general. A lo temas, loco. Temas candentes. Temas candentes. Entonces, para en una manera de ter temas candentes, pensé que iba a llegar a otro, sitio, otro tipo de sitios, ¿no? Pensé que me iba a llegar, como que en ti, pues, eh, pues, Kim Jong-un, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, temas polémicos. Temas eh, polémicos. Sí. Esto no me funcionó tan bien. Entonces, tampoco creas que claro, os recomiendo... Eh... E estou esperando que o baixe para a Wikipedia en español Que todavía non hai Pero básicamente está me chegando moito de xente de estadounidense que non conozco De biografías de xente semidesconocida que están incorporando ahora ou... Son xente desconocida para min, tampouco investiguei moito O que sí que esto, eso déxeno non hai un pouco de lado Pero estou esperando, quizás a Wikipedia en español pode ser máis interesante Cando o poñan, teño pendiente pedir a que incorporen o servicio chama a atención porque eso sí que intuitivamente un, pensaría, un tería máis ou menos claro cales serían os... Eu, por certo, non o faría eh, nin de coña, porque intuitivamente pensaría que os temas eh, as, os os eh, temas de Wikipedia máis máis editados, pois serían probablemente digamos, biografía de Pablo Iglesias ou a ou a, a de Kim Jong-un ou algo por estilo, estarían constantemente unha guerra de moderadores de isto vou chotumbar isto non o podes poñer porque tal un unha sí, pelea de publicidade ou de a hit prop dentro da Wikipedia, entón a mi eso daría me medo eh, poñelo sí, pero eu creo que a Wikipedia rápidamente banea ese tipo de perfiles si, si, si eso despós ten má repercusión despós no Twitter se corta a jarena pide unha tortilla Eh, que, que na Wikipedia en sí. Eso, eu creo que chapante tap, moi rápido. Pode ser. entonces claro, pues o entonces... que pensarías sería que ese sería o, o que te encontrarías con, con esos artículos candentes que serían ese. Eh, xa vos digo, non, non, bu, non bichei moito, pero básicamente... Eu tiña unhas esperanzas un pouco máis elevadas, pero ao final atopeime con cousas pouco interesantes. Entón, mm. eh, darélle outra oportunidade eh, cando cando consiga facelo na Wikipedia en español, a ver se que os temas mm. me interesan máis. Pero o que si sí que, sí que estou facendo, eh, pode ser que me quede como costumbre en xeral, é que a aplicación da Wikipedia ten unha cousa de tendencias que entendo que é o que está buscando a xente. E a parte interesante porque podes ter as tendencias eh, da Wikipedia en español, da Wikipedia en galego, da Wikipedia en italiano ou da Wikipedia en inglés. Estos días, por exemplo o de Kim Jong-un salía aí a tope. Eh, hai unhas semanas salía moitísimo que deime sorprendido con esto e pareceu interesante tamén. A Casa de Papel era tendencia super alta en na Wikipedia non só na española, na Wikipedia. A nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial. Eu, bueno, xa vos digo, sí, teño 4 sí. teño, teño a de italiano, que me quedo ali de cando funga a Italia fai un par de anos, a, a, a inglesa, a galega eh, e a española. E a Casa de Papel estaba arriba. E despois eh Nayo Alba Flores estaban top, pero eh, nas tendencias de non só de Wikipedia española, que eso me sorprendeu me. Eh despois hai certa variabilidade por países, ¿no? Pois eso, por exemplo, pois o 25 de abril, eh, que creo que é unha unha de, da liberación italiana, pues pues. Se, non, se non recordo mal. Eh pois tamén, nah, cosa, O 25 estaba, de abril é a era o aniversario da da non? Ah, non non leio o artigo, non, mm. pero digamos utilizar as tendencias da Wikipedia como que o que está en lugar das tendencias sí, de Twitter. Si tiveras as as portuguesas ou brasileiras tamén saldrixa a, a Revolución dos Cravos, dos ah, dos sí, claveles, a portuguesa, a portuguesa tamén a teño e tamén saliu, é verdad vale, vale. O 25 de abril é a festa da libera, da liberación salida definitiva dos, dos fascistas en 1945 y tal, vale, entonces no digo nada y eh, eh. eh, ya os digo esta última, de todas esas peleas que hoy hiciste en DAT, no lo recomiendo ninguna, pero entre tú <risa> me, pero sí recomiendo recomiendo, desde luego son muy fan de Wikipedia, como algunos ya sabéis la aplicación de Wikipedia también son fan y en concreto las tendencias y creo que eh, no sé, As tendencias do Twitter non me gusta nada, nin as personalizadas, nin as non personalizadas. En general, non no me gusta no me gusta ir mirar nelas, nin o uso, pero, sin embargo, as de Wikipedia creo que teñen un filtro de ruido eh, mayor. Eh, creo que sí que son interesantes. Eh, Amiga, a, que conmigo, que, sí. a mí a verdad que me chamaría a atención si a ver a lista esta que diseche o montón de biografías de xente americana que non conocías de nada que estaban editando o quedan eran uns temas candentes en no, no momento para pa ver que tiñan en común eh, porque por estaban editando tanto a AVE. A, a, a, a, a lista no, de mortos por coronavirus. A ti non se provoca curiosidade. Non, pero non creo que eso vayan a, a poner en, na Wikipedia. Non, a fecha, cando morre alguien, pues, editan. No pues, sí, o sí, a mellor é simplemente unha lista de un montón de... de celebridades. Pode traer de deberes se eh, queredes, eh? pero xa vos digo, non me... para min para o meu para o meu uso personal, non me quedou non me quedou. Non sei, se deberes, sí, sí. pero se si, si tens un correo manda manlista a ver a, a ver que algallo un pouco, a ver que tenen en común. A veces sí, es que todos eh, morreron a veces. e Claro, eu eu do día que morreu Michael Jackson e eh, que encontré... O sea, vino en Twitter e, eh, o en momento xa estaba na Wikipedia actualizado. O sea, creo decir que actualízase moi rápido sí, sí. a morte de algunha persona famosa. Sí, sí. Pois pues bueno, así para concluir, eso, eso, eso diría que foi o máis destacable do, do meu entretenimiento reciente, eh, más, ves, me parece o pues, máis interesante. Aí te ves un, un título eh, llamativo, eh, curioso, que que, no, que mereceu a pena. Ao final, eh, estou de acordo en que, a diferencia do Proyecto Morfeo, <risas> Neste caso, detrás do título curioso Había algo que me, que me Chapaba a decir mm, Correcto, sí Pues eu que estuve en, Esta semana eh, Traigo dúas Cousas que me entretuveron este fin de semana Porque o viernes foi festivo entonces estuvo un día máis eh, Unha foi a serie De devs de Stan HBO Que me que Puxem a ver Ontem eh, 24 capítulos diron e eh, hoxe igual a cabo eh, porque me enganxou moito é unha serie bastante ben feita moi entretenida, moi adictiva así un rollo, pues, eh, son eh, ambientada nun futuro recién eh, non moi distante eh, son programadores dunha, dunha eh, empresa de Silicon Valley eh, que se dedica a computación cuántica e eh, a simulaciones e tal Eh, eh, bueno É un rollo tipo Black Mirror eh, Pero tamén ten moitos elementos de thriller E eh, eh, de, de misperiota de... Simulacións eh... dos estornudos e o coronavirus como... <risas> eh, eh, Se ha escrito un crimen, pero en simulación Básicamente Pero son, eh, son eh... capítulos independientes? Ou... No, no é unha serie con, con un fío argumental Non podes ver un suelto Bueno, además non podes ver un suelto Porque te quedas ca que intriga de ah, Como sigues sí. Non, está, está moi muy... Eso, recomendo A que teña HBO Ou o que na queira baixar ilegalmente Ten todo o meu Beneplace sí. <ríe> Bueno, po, baixalo mollor no. E eh, eh, nada, eh, ademais tamén eh, Esta tarde tuve lendo Un libro eh, que teño aquí Xa o sea, unha vez que falamos cae a cámara, poño, boludo, que é Algorithms to, to Live By, eh, que o, o subtítulo do libro é The Computer Science of Human Decisions, que, bueno, é un libro sobre sobre ciencia y la eh, e da computación e como se aplicarían eh, resulta, eses algoritmos que explican a casos da vida real. Por exemplo, que algoritmo deberías utilizar para buscar aparcamiento cando vas a un sitio moi concurrido, e eh, Como eh, bueno, eh, cando eh poñerte a ordenar a estantería ou cando non eh, pero bueno, hubo un que me que bueno, este es que puxen hoxe eh puxeno agora mesmo porque os acabo de ler. Eh Entonces, hay, oye, para eh, saber como se busca aparcamento en un lugar me concurrido. pois pues, básicamente o o algoritmo que Que seguiría, sería buscar aparcamiento se si o encontro aparcar. Pero, eh, a ver... A, a ver se vou por onde vai. An, antes de chegar, eh, se si che te merece a pena pararte, claro, é un no capítulo eh, que fala de sacar o índice, porque non... Mientras, mientras, mientras busca eh, rama o sí, índice, el, tú, tú, pregunto Por onde queres que vai? Por, eh, por ese sitio, iba xusto. De feito, vais a preguntar. Vos outros non tedes... Vos outros non tedes Cerca da vosa casa un sitio donde Daí padeante Se está libre, collédelo No, eu teño garage <risas> Eu tamén bueno, eu, eu Esto, esto non, non decidindo un algoritmo Pero basicamente algún momento da miña vida Decidindo, dixe, bah Penso que todos os días que eu veña Se aquí Hai aparcamiento, non me arriesgo A que máis padeante non o haxa Isto sí. vivo nunha, nunha calle de carril único entonces a, a dúda é A canta distancia a Parcas Do do, do, objetivo, do, do lugar o que vas a ir A canta distancia a Parcas O a calche merece a pena seguir tirando Para se si encontro outro millor, non? Sí, a ver, ao final ese non é o millor dos ejemplos Porque falta información Por exemplo, se vas a un evento Non vas a saber exactamente canta xente vai a ir Ou cantos van a ir en coche pero uso no como explicación do que a teoría uh -huh. eh, matemática que hai detrás Non, está eh, moi entretenido porque Suena moi interesante Si, sí, e eh, eh, colle fala de pues, da xente que desarrollou esos algoritmos, un pouco a sua biografía e tal no, eh, está, Suena interesante, ¿verdad? pero suena que non me dixe a Xeca onde teño que aparcar <risas> Non, tú to... no garaxe, joder, que... <ríe> facet... bueno, se vou pa casa si, sí, pero se vou da casa ao outro lado, tache facendo mala publicidade ao libro. Eu eu tivo aí polo vendo o libro, non por min. Que o chama mañaré. O libro, libro foi un bestseller e fai falta moito publicidade. Que, que Brian Christian e Tom Griffiths nos fagan publicidade ao ordenador original. Viñenos mellor. Xa, xa nos xa dirás Rama se acabas se te pasas a aplicar algún dos algoritmos. se, se te dá información que podes utilizar no teu día a día, claro. Sí, por exemplo, de como organizar o escritorio eh, na mesa do traballo. Eh, básicamente, lo te... sí, porque básicamente era o que se facía. <risas> Esa trampa. <risas> eh, tás unha pila de cousas pendientes. Eh, de, eh, eh, básicamente, o orden no que eh, tens que entregar algo o que teña máis eh, máis prisa por entregarse e o que tes que te arriba de todo. E despues ponderalo con cate importancia ten. Xa sí. Non no son revolucionario, por favor. Lo... <risas> no, no, a ver. Son cousas é eh, dicir, hai veces que collen un ejemplo que non é moi aplicable traen un algoritmo pa escoller cando tes que como escoller con quen te vas a casar. Eh poste a, a quedar con xente e cando... Ese é o, pues, sec, o secretari problem, verdad? Exacto. Eh, Estás todo o eh, tempo sí, busca, busca, busca, eh, eh, sin comprometerte con nada. E te faz un muestreo, e vale, este é o nivel que hai no mercado. Pois pues, eh, sigo buscando e o siguiente que encontre que supere o, o umbral, pois pues, hai pido. Ese era o... Sí, eso, esto Pero, comente, además... no en un par de citas e elevei un bofetón. <risas> na, venga, broma, evidentemente esto cardeimo, papi, esto cardeimo para falar con os amigos e eh... eh, eh, eh, hai un número o, de o, o, o 37% o, o... o... Si, quieres, si tú poste unha fecha no tempo dice que erotar casado en tal tal fecha eh, pues vale, é daqui a tres anos, pois pues, pode estar un ano entero buscando o sea, que erotar comprometido en 2022 Pois empezo agora A A quedar con todo o que se mova Sin comprometerme con nada eh, Para facer o muestreo Despois, cando teño o moestreo eh, pues, Dice que Con un 37% A siguiente xa sería eh, a, a siguiente opción Millor xa sería eh, Vamos Unha un, boa elección Eso, perdonado o disclaimer, o nombre non yo puxen eu. Está ah, bueno. así na Wikipedia. O nombre é moito mellor millor chamar o problema do secretario que chamar de... <risos> o problema da moto coa que casarse, as cousas como son. Sí, bueno, eh, eh, o, tem, o problema do secretario era como un paisano escollía a unha a secretaria nos anos 50, eh, pero... Eh, non pero no en o libro trata no exactamente con ese ejemplo, pero para buscarse un ejemplo eh, que todo no, non todo máis machis, no, no. no, é isto aplicable, esto realmente aplicable, o nombre é es que es que... machista, pero isto é aplicable para unha muller no Tinder. Claro. Eu contei lonha amiga da Devo, que que que anda buscando. Moi ben, máis feito. Bueno, no, eh, contanos tú que nos traes esta semana. Vale, o meu o meu non nos vai dar para entredanos moito máis eh, eu estou escuitando desde que empezou o, o coronavirus e xa sei que temos falado de que, de que vamos a intentar falar especificamente de podcasts eh, especiales pola, pola coronavirus ou pola pandemia eh, pero a verdade é que eu esto tiño o escollido de antes de que falásemos eso e tampoco teño outra cousa que se me ocurra así que o que me está eh, entretendo esta semana, pois pues é eh, Phoebe Reads a Mystery, que é un podcast de Phoebe Lach, da que xa falamos unhas cuantas veces, eh, productora de, de dos podcasts criminal de This Is Love, que é unha muller que tem boa voz, le ven cando escuitas, ten unha voz audiofónica. Entón, eh, agora que empezou a pandemia, pois pues, o que fai é ler un capítulo de un de un libro de misterio de unha novela de detectives antigua eh, o Diem eh, e nada, de momento leu un capítulo de un libro, o sea, libro de Hercule e eh, despois leu -se o seu saboso dos, Bar dos Baskerville e agora está se lendo de Moonstone, que creo que se chama en galego a Pedra Lunar de Wilkie Collins, que é probablemente a primeira novela de detectives cada historia e eh, Nada, a un capítulo ou a dous capítulos por día, máis ou menos le 20 minutos, media hora. E pouco a pouco, non ten ni efectos sonoros, ni publicidade, ni nada por estilo. É simplemente é la lento. Sencillo. E está bueno. E agradeces. YouTube, reco YouTube mm. reconoce dereitos de autor, neso... Non, non creo, supoño que os que os, que os libros que escolleu xa foron eh, xa son sí. antigos porque xa leva moito tempo morta a xente e están fora de, de copyright. O que o que, estou, o que me está costando moito é que evidentemente eh, Wikipedia as eh moviespoiler.com eh, son novelas tan conocidas que a, a trama está explicadísima na Wikipedia francamente a un capítulo por día estáme costando non es spoiler porque especialmente a pedra lunar creo que son 40 capítulos aínda me queda un mes de a que que acaba de ver o a voada muller non creo que aguante sin saber quen, quen roba o diamante. Eu por exemplo eh, suscribbime eh, non escoitei nada. Eh, e cando xa había un pool bastante gordo de, de capítulos cando xa acabada a novela de, de Agatha Christie escoita ima enteira en dous ou tres días Parece razonable parece a mellor manera de facer pero bueno, esto é es un pouco pues tamén, eu creo que de que é eh, sí, falar... razonable, pero eh, está violando totalmente o espírito de fibi o Facelo porque dice, eh, ela claramente o publicita como un capítulo por día Sí, para que te entreteñas un pouco todos sí. os días, pero bueno, é eh, eh, máis razonable que fazer no que fa igual bueno, que eh, normalmente ponerme pa dormir, porque a mulher con súa voz radiofónica faime dormir como unha pedra, e eh, mm -hmm. despois escuítalo outra vez o día seguinte para ir seguindo a trama. E eh, despois eh, mirar na Wikipedia como acaba o libro para <risa> non ter que seguir a trama. <risa> entón, é máis razonable o teu.